Irola irratian zaude Bilboaldeko FM 107.5tean eta Irolairratia.orgen Neketa miña Kutxu hil garatsoa Ongi etorri irratsaio berri eta beresi honetara urteko usta deituko duguna Izan ere, lehen goan, Bilboko, edo, hoi esan da, Santutsuko Karmenara urbildu ginen, ze Bertako kontrakultur guneko, gunekoek zola e, zalditxo bat ezkenei behar ziguten. Zertaz hitz egiteko? Ba bueno, talde horretako, zenbait kidek eta elkartek beren liburua aurkeztu dutelako. konkretuki laul lan aurkeztu ziren bakoitza mota batekoa bai baina laun laureek dute eman gauza bera. Kontrakulturren espazioa eta antolakunttzz baliatu izana ekoizperi egiteko Bueno, ez naiz gehiegi luzatuko beraz, E, zuzen zuzenean tituluak eskeneiko dizkizuet, gero maa inguruan ere aipatuak izango dira, baina e, aurretiaz eman gozizkizuet, bi aldiz aipatzen dira eta rezagoa da zuek tituluekin geratzea. Bueno, leherik eta behin. Barbaroak eta zibilizatuak, Euskal Gataskaren eskuliburu materialista. Ibai Atutxak idatzia eta Ibai Atutxa berak aurkeztuko digu. Horretaz gain, e, Ibai Atutxa e, idazle izan zen beste liburu baten, bueno, liburu hau e, hainbat egilek e, idatzi dute, Baina berak ere aurkeztuko digu. Hau ez da e, aurrekoa bezain berria, aurrekurtekoa da, baina bueno, nolabait e, komen izitza egume bai e, e, aurkestea. E, tituloa da, Indarkeriak dantzatzera behartzen gaituzte, Euskal Gataskaren irakurketa feminista. Esan bezala, hainbat egileek idatzia, tartean ibaia tutsa. Gero, bagago beste liburu interesgarri bat, e, alemanez, edo alemanera itzulia, hobe esan da, distimendea antzel, hau da, sozoaren ahotsak izango litzatekena, eta bertan, e, ba bueno, euskal literaturaren antologia, e, antologia bat eiskaintzen da, baina alemanez. E, Mikel Babianok idatzia da, baina e, Mikel Babianok bask, Ale, Baskale, oza, gulertzen duzu ez, Euskal Aleman hori, e, bueno, hori jorratzen duen talde horretako kidea da, eta ba, bueno e, egileak ezin zuen ez aurkeztu, ba, bertaratu ziren hor Baskaleko kidebi e, liburuaren berri ematera. Eta, bueno, e, azken liburua hogeita bost gau eta bat gehiago. Eta kasu honetan egile bat izan beharrean egilea da E, Gilkitxaro antzerki taldea. Gilkitxaro da e, karmela, karmelako kulturgunean bueno, e, deustuko lokaletik dator, baina karmelako gaur egun karmelako kulturgunean kokatuta dagoen antzerki talde bat eta urte urrena ospatzeko liburuak aleratu dute. Ogei taboz gau eta bat gehiago. Beraz, bueno, e, ez naiz gehiagiluzatuko jarraian kanta bat entzungo duzue eta Orren ostean, ba zurekin urteko usta izango duzue. Beraz hori, eh lasterarte León hasiko gara ongetorri. Eh hasi aurretik sei zuletaina gara. Fiskatxi bat egongo gara gaur gaurko ekitaldia eta mai inguru aurkesten. Eta gaurdoskagun islarietzaemon aurretik saiatuko naiz fiskatxi bat aurkesten e, ortzuk garen gure egunea den. Eta gaurko zergaitik pentsatu genuen edo horren atzeko ba zein izan zen. Jakingo duzuenez, gu guztiok eta hor zaudeten batzuk ere kontrakulturgunekoak gara, karmelako kontrakulturgunekoak. Badak izue, baina kontrakulturgunea lehenengo solairuan dagoen gunetariko bat da. Gorkoestiletan hasita eta zerigrafiara ino doana. Bueno, ba, Errenpasoarin bat egiteko urbilenetik eta fondora. Ba, hemen daukagu bestiak karmelako liburutegia, ondoren ikasgela, ondoren euskera gela eta hor da euskagu euskera irakasleak. Arte terapia artista egoiliarrak eta eta daudean eta Galder Gilkitsaro taldekoa serigrafia eta orain ba prozesu batean dagoen sinemagela. Bai? Hoiek osatzen dugu kontrakulturgunea, orain dizkitzu diskitzuet eilariak, baina guk ba urte bidaramatsagu Aguraltean elkartzen, millera kilabetero edo bilabetean behin egiten eta labur-labur ba, partekatzen, pixka bat gure egunean sortzen diren ekimenak, proiektuak eta guk euskagun ideiak gure artean elkar banatzen. Eta pasan urteko urtean mairean pentsatu genuen ba, momentu ona izan zitekela, hor ba, goian gertatzen zen guzti hori, noizbait, ona ekartzeko, Karmelan ekartzeko, e, Karmelan ere aurkezteko, eta hor dauzkoagun ideia guzti hauek ba, besten hor baitekin partekatzeko ere. Eta horrela sortu zen gaurko liburu aurkezpenak egiteko ideia, liburuak izango dira hori egiteko piska bat aitsakia. Osea, urtean kontrakultur gunekoak diren hiru taldek liburuak aurkestu dituz, argitaratu dituzte eta ikusiko duzu eta ez naiz aurreratuko liburuek haien artean ez daukatela lotura handirik, baina utzendu bestela kasualitatea badu gertatu izan urtebetean eta gure egunean. Eta hori hortik tiraka, hori oinarri hartuta, ba saiatuko gara piskatxu bat ausmarketa hortik hasten eta pentsatzen ba, liburu hauen inguruan Gure inguruan, kontrakulturaren inguruan eta, eta Karmelaren inguruan ere. Orduan besteuarik dizkizuet, diskizuet, dauzkagunak, eta haiek seguru haien burua eta haien liburak hobeto aurkeztuko dituzte. Handi kasita Landeretan egilkitcharo antzerki taldekoak dira eta 25 gau eta bat gehiago liburu argitaratu zuten aurrekurteko amaieran haien ibilbideari buruz. <laughs> eta Karmela ndoketien etxea artista egoiliar bezala. Ondoren Ibait bestiak liburuterrikoa askoren urtean liburua batera dituz. <risa> Barbaroak eta zibilizatuak Euskal Gatazken ikulu liburu materialista eta indarkeriak dantzatzera behartzen gaituzte. Gatazkarrmatuaren irakurketa feministak. Eta berak ere horren inguran pizkatxuak gehiago azalduko dizuen ni zeltzen naizenean. eta amaitzeko ere eh, Andrea eta hor dagoen Klaus Baskale Kultura Elkartekoek asken urtean ba eh, kide batzuekin elkarlanean euskal poesiaren antologia alemanera itzuli zuten eta ba gaur ere aurkeztuko digute Distimende Amsen Sosoaren ahotsa Sosoaren ahotsa ba ordain ezkatuko dizuet orain <gülüyor> katuko dizuet orain labur labur ba, zuen inguruan, zuen taldearen ta zuen proiektuaren inguruan fiskatxu bat aurkezpenzu bat egiteko. Ba, eh gore barratsaldeon. Ba, eh bueno, inarak izan bezala igaz, eh liburu hau ekareratu benduun gure taldea gilkitzaro taldeak 25 urte bete zituelako, lagur esan da gilkitzaro eh talde handi bezala izan deustuko gaztelokalean eta eta gero, bueno, ba, Ibilbide ba, naiko bueno, diferentia izan du ez, ogeita bosturte hauetan eta antzer elkarteak proposatu zigun eh, ba, gure historia biltzen zuen edo eh, pasartetxo bat idaztea eta antzestan batzuk aukeratzea Eta hor egia esan, lehen komentatzen egon gara hor aztenetan hau prestatzen eta flipatu dugu eta egigaz asokan aurkeztu duen liburuak erauskara idazleak Antzergilariak gara. Eta orduan urtean, liburua bukatze hartzenean eta Durangorakoa ateratzen eta ia izan defendatzerako ordua nahiko lotsaz ibili ginen edo ez dakit, ba, nuen ikusten gure burua, ez dakit, liburu batean edo, ez dakit. Eta orain, ba, aurkezpen honen arira edo urtebete egonda liburua hor. Apalean eta irakurtzen pizka bat, eh, ba, bueno, hemen idazitakoa, ba, Horten igual, durango guazokan, gehiago defenditu beharko dugu. <risa> eta, eta lagur ezan da, igaz, kriston piso hartu zuen, e, liburuan, e, gure kontakizuna, gauarekin e, lotu dugu, ba, gure ibilbidea, eta kontatzenazten garen lako musikataldea izan egin nuela, eta esan txerti taldea, horren, bueno, horrega ekin dago, eta bos gau, eta gaiago, eta noskin mila eta bat gau gehiago, baipuiniarekin, jolazte harren, eta bat, bai hau hartu gara, horrek Kriton piso hartu zuen gobidatu asko zedelako ere et arteean, ze ba, dago giratik eh, Jimene dago eh, do Jim, Clip underlippus etaki zer gobitu asko daude, eta piso aspartu zuen ba, batean azalte horrek bad konturatu gara guretzat baliotsuena dela bertan dauden ja testu dramatikoak edo ez, hain ez den eta etabagauruko aurkeztionari esker ere. Pues beste balio bat eman diogu, liburu liburonita, bueno, eta gero, pikku dago kera, piskar parte hori. Bai, eta gero azpimarratzea ere, ezagutzen ez duen erantzat, Euskal Herriko Antzarkia sale sal elkartea, duela amarr urte edo sortutako... Antzarki, Euskal Herriko Antzarkia sale elkartea dala, baina duela bost urte, apostu egin zuen ere Euskarazko antzerkia e, liburura ekartzea, eta urtero, ba, bi argitalpen e, argitaratzen direla, ez? E, ba, Baitare, urte askotan, etenaldi asko, handia egon egondelako, ba, duela urte batzuk Artez Blaik e, argitaratzen zituelako Euskar asko antzeslanen testuak, ba, literatur lan ore, horiek, eta, bueno, ba, eaz, horri heldu dio, eta urtero, ba, pare bat e, liburu argitaratzen dituela, eta... Aurten ez da egongo? Eudaberrian egongo da. Eudaberrian e, egongo da, da bi, egile <laughs> Euskal antzerkilari Importante batena Hori da Zalako misterioa Jaa Ez gerteket ez da Gero, gero, gero, gero Gero, gero, gero, gero ba Ni nahiz eh, Hainak esan dume zala Leburtegi kokidea eh, Eta Eta Eta Ez dakit, ba oso Animatuta edo aritu nahiz azken urte eta pikuan, eta Eta ego bon, naiz proiektu differentetan sartuta eta, eta bi liburu hauek e, argitaratu ditut edo argitartzaren parte izan naiz lehenengoa izan da eh indarkeriak dantzatzera behartzen gaituzte hau e, e, kolektibo anarkitaratu genuen liburu bat izan zen, eh iratserr etola eta biok editatu genuen eta taldean e, gaude ba Lorea Azpeitia, Olasdaino Beitia, Onintza Otriozola, eh Aitor Rodriguez eta Anabila Gran, ni eta Iratzezgain gain <coughs> eta, eta bueno, ba, egiten duguna da aspirituak esaten duena de la Euskal Herriko Gatazka Armatuaren irakurketa feminista bat. E, ikusten genuen zen Sarri, e, euskalgataska deitzen zen edo gaizki deitzen zen horretaz bazegola holako eh ba, errelatu oso konkretu bat ere eraikitzen ari zela eta, ez, jada feminismotik ere bazetorren e, euskalgataska hori kuestioan jartzearena, ez, ba euskalgataska euskal Herrian gatazka asko daudelako, ez, eta gatazka armatua agian bat horietako bat izan delako eta gero gainera, e, neko dezer oso gauden, ze iruditzen zitzaigun e, terroristaren irudia erabiltzen dela horrein dikasko e, Euskal Herriko edo zein herrimugimenduren aurka egiteko eta orduan, ba iruditzen zitzaigun e, begirada feministak e, baliozula, enguztu e, esarritako errelato eta esarritako begirada guztiorik zalantzan jartzeko Eta, eta diudez, ba, nik e, idatzen duen kapituloa izan, izan da ba, e, maskulin, maskulinitatei buruz eta, eta gero e, badaude ba, literatura jorratzen dutenak badaude soziologiatik lan egin dutenak e, kartzelan egondako emakumezko militanteenak eta e, bairuditzen zaigu dela orainarteko diskursoa eri e, ez dakit eh bira bat ematen dion edo e, liburu bat eta orduan ba, bai bizkat eh neiko pozik gaudegia esan talde bezela eta eta bidea egiten bidea egiten ari da e, eta ondo eta gero e, hau bigarrena barbarok eta zibilizatuak euskalgata azken liburu matei ezta nik e, bakarka ateratu bakarka ez erridasten ez bada ere ez ba, irakurri diskidazu batzuk e, testuak eta bar eta da testu labur labur bate da hemen egiten saiatu izana izena izena izan da batez ere hizkuntz borroka eta nazio naziogataska beste borroka eta zapalkuntza batzuekin batera pentsatzen saiatu naiz bai irizut zaite azken urteetan eh batera gelditu den borroka eta zapalkuntza bat dela hizkuntzarena eta nazioarena, ez eta orduan ba saiatu naiz zapalkuntza eta borroka hori ba klase gatazkarekin eta marxismoarekin, e, fe, e, borroka feministarekin eta genero eta sexualitate zapalkuntzarekin eta, eta eta begirada de kolonialarekin eta borroka antirazistarekin batera pentsatzen. Ez, iruditzen sagelako ba hori ere izan daiteke la bat hizkuntz borroka eta nazio gatazka eguneratzeko. Eta hori eg diraliburuak. Eta hori egitekoak. <risa> vale, ni Andrea naiz eta hainak um, esan duena um, Baskale kidekoa. Azalduko pixka, dizuet pixka bat Baskale zer den, ezke Baskale ez da hain ezaguna. Baskale da Eusko Alemanyar elkarte bat. Eta sortu genuen Alemaiar eta hemengo euskaldun aus, batzuen zuen artean, Pimila eta Marean. Eta prinsipioz, bueno, gu gauza asko edo ezberdin egiten ditugu, baina um, gai, gai garantzitzuenak dira um, oroimen historikoan, anistazuna eta kultura arteko tasuna, eta georoturismo kritikoa eta horrekin lotuta daude gaiak. Gero, ja, ezango dizue, liburuaren. Bueno, horro hemen historikoa, justo orain ze Karmelan zantutsun kokatuta dagoenez, eh, esan nahi dut gauza bat, ezke egin genuen ikerketa bat, hemen zantutsun egon zen emakumen kartzel bati buruz. Eta hor oh, daitzen zen horru Um, Santutsuko jendeak ezagutzen du sa, um, Klinika Santa Marta bezala. Baina eh? hau erabiltzen zuten frank, frankistak, ur, lehenko urteak, um, Bilbo Errori eta gero, um, emakume kartzela bezala. Eta ikerketaren, ikerketaren gain, gain bortz egin ditugu edo garatu dugu, bizitak idatu bat, Santutsu Hitz egiten dugu, emakumeen lan arriburu, buruz, emakumeen repre, aurkako represio horri buruz, eta orrelako gaiak ez. Yes? Eta gero bono anistazunean anista kokatutako proiektu batzuk ere, ari gara egiten, momentuz arri gidez, egiten arri gara um, elkarizketak, migra migrante, pertsona per, per, mikratzaile ezberdin emakumeak eta gizonak. Eta ez dugu jakin nahi aien bidea nola eldu direla. Ba esik eta behin uh, eldu eta gero, non bizitira Bilbor? Ez, eh? zein le, lekuak erabiltzen duten eta zergatik. Hau da, haurteko pues, proiektu um, aktuala eta Eta batzuetan zuetan egiten ditugu beste proiektuak on, guri eitzen zaigunak, edo, bueno. Eta um, gaur orkestu nahi dut um, di stimendea amtsal, sozoaren nahotzak ditzen da, eta hau da um, antologia bat alemanez, baina euskal literaturan guduz, euskal literatura euskal ulertkiak. Eta pasaren urtean, poz, bidatu genuen Egileak, ez da egia osoa, hainla esan duana. Ez gugestugu liburua al-gitaratu, eh? um, baina pasaren urtean justu, urain dela urte bat zuen besala, um, aurkestu genuen liburua bira espazioan aldezarrean, eta hitor izen egileak. Um, Mikael Babiano berak primeran itz egiten du edo kontrolatzen du alemaneraz. Euskal filologo bat da um, itzultzailea eta ez dakitzen badmasterekin zituen. Lan egiten du euskal um, Unibertsitatean gazteizen. Eta perak, uh, perak egiten zuen um, aukeratu zituen olerkiak eta pertsonak bai batzukti eta uh, pertsolarienak. Beste batzuk ja, nahiko zarrak, beste batzuk oso berriak, eta oso interesgarriara eta Alemanian horretarako badago markatua, haukor jozuara. Mm -hmm. Bueno, gero ira, irakuriko ditugu bizkarra. Oh. Ba, hau. Istu hau baizkarrik asko zer <gülüyor> Bueno, ba, ez gutxi kontatu digutena, eta guzti hori guruan kokatzea. E, ikusiko duzuenez hiru proiektu oso ezberdin, Bai, orain, e, imajinatzen dut utzigaitu la probat gogoarekin bako, bakoitzari buruz apurtxu bat geiago jakiteko eta basuetariko bakoitzak irakurriko dugu pasartetsu txiki bat, ezta? Ba, gero auzmarketarekin hasi horretik, kasola salederekin aurreretik, ba liburu hoetariko bakoitzari buruz pizkatxu bat geiago entzuteko. Ba, eta galder. A beraz. Hoine, ez lortzea. Pisua. Pisua. ¿Pisúa? ¿Hirurogeita bost? ¿Hirurogeita bost euro? ¿Hirurogeita bost milla euro? ¿Hirurogeita kilo, kilo? ¿Metro? ¿Metro cuadro? ¿Cuatro? Eh, ¿Kilo, en ¿Kilicolo? ¿Kilo, kilo? Uh, ¿Kilo, kilo? <risa> ¿Kubico? cúbico cúbico kubico eh, En gramo, kilogramo ¿Pisúa? ¿Pisúa? ¿Zu que es duzu pisurico, ella? ¿Ah, es? ¿Es? Oh, e ¿Eta gravitatea, eta kontu hori guztia? Grabea, bai. Oso grave. Oi, grabea da, doktorea. Izan daiteke bai. Aire, eta zer da? Ez jabetza. Ez jabetza? Ez taukazu. Ez, tauka? ez taukazu, eta gainera jarreian egingo dugu esperimentua, proba. E, Baskula batekin nahikoa izango da, ez da? Aizun hotel, benetako pisuaz bene harinaiz. Eta pende benetan ari naiz ni ere? Balio duen pisuaz, etxe bizitza, bizilekua, gubion esperimentua lagun. Ah, etxe bizitza... Bizi lekua. etxe bizitza. Bizi etxe bizitza eta beare skualda. Bizi lekua eksperimentua. se baiet, ezin bestekoa. Bizi lekua etxe bizitza, pisosua, apartamentua, chaleta. Maleta. Maleta? Maleta. Bai, mono. Maleta. Maleta. Maleta. maleta ere izan ziteken, bai. Baina ez dakit balioko te duen. Suetako inor maleta batean bizi oteda. Eta txalet batean. Esta galdena makala eta txaletean Zuetako inor txalete batean bizira egotekotan ni horrekin jioko naiz txaleta maleta eta txankleta imagenatzen dut txalet batean bizi denak gure artean txaleten bizi den norbait izatekotan ez lukela inoiz hori onartuko hemen guden non aurrea eta maletan bizilerak bai Mana, Joan baioan gaitesen arira bizilekoa bizilekoa bizitzeko lekua Etxe bizitza, etxe, bizitza. Bizitzeko etxea. Etxea bizitzeko. Etxerako bizi. Etxea leizea. Egunon gabon nor bera etxean egon? Etxe txikia bake handia. Etxean 8 kalean uzu, gaste etxea, gure etxea. <laughs> Bueno, hau eta gero, ez zer irasu bai diteke, en sala de dudas. <gaino>, Jamenira Bueno, beste este serbite. Claro, <gaino> estáquete serikus. <gaino> este serbite. <gaino> <gaino> eh, vale, ni ki irakorriko dut pasartela buru bat eh, libur bakoitzetik. Hau da indarkeriak dantzatzea behartzen gaituzte sarrerakoa. Eta <haino> esaten du eh, Judith Butlerek Ikusten aldatu du, eh? <risa> koetik behera dena. Judith Balderek, mila bederatzeren eta larogeita marrean, argudiatu zuen. Ondore ostatu nuen, nahazmendua saiestezina dela. Eta egin beharreko lana dela, pentsatzea nola sortu nahazmendua ondoen. Eta zein den norbera nahazmendutan sartzeko modurik onena. Nahazmendua, edo gatazka, egin egiteko eta gatazkan egoteko mudurik onenaren bila abiatzen zen Judith Balder liburuko zarreran. Gatazka armatuari ikuspegi feministatik begiratzen dion liburu honetan ere hori da kapituloek ikertuko dutena. Askotariko gatazkak egiteko eta askotariko gatazketan egoteko moduak mai gaineratu ditugu. Horrela, liburu hau Teoria kritikoen eta esker globalaren tradizioan kokatzeak, ez du esan nahi interlokutoreak, Euskal Herritik kanpo kanpozolik bilatzen ditugunik, ez da gutxiago ere. Euskal Herrian bertan jada, tradizio horretan txertatu diren eragile eta pentsalariekin elkarrizketa kritikoan aritzia dakar gure kokaguneak. Horregatik, gutxienez, berrogeita marreko honako herri mugimenduak ez dira ikerketa obiektu utxak, ezagutza sortzen duten subjektu aktiboak baizik. Horren bi adibide besterik ez dira liburu honetan lekua egiten duten eta eta emakumeen askapen mugimendua. Beste tradizio, kritikoetan bezalatsu, herri mugimendu antikapitalista, antiimperialista, komunista, euskalzale, feminista, transmaribibolo, ekologista, intsumio, kupa, eta gainerako eragile eraldatzaien onjordekotza jasotzen dute hemen maai gaineratzen ditugun literaturkritikak eta kulturrik asketek. Piskat, liburuak okatzeko. Eta e, beste liburuaren e, lehenengo kapituloaren hasiera irakurriko dut, piskat, tonoa ere ikusteko. Kapituloa ditzen da, Baza modernoak erremintakutxa. Mila bederatzireun eta irogeita emeretzitik bi mila eta amalaura, irumila eta emeretzi tortura kasu kontatzen dira EHUko kriminologiaren euskal institutuak argitaratutako txostenean, bi mila eta mazazpikoan. Zenbaki erabat kontxervadoreak dira txostenekoak. Horixe usten du argi ikerlanak berak eta besteak beste, Geroagoko, Nafarroako torturatuen zareak ere. Hala eta guztiz ere, banaketa eta estatistiko bat eginda, kontatzen ditugu, aztean, kasik bi tortura kasu. Kalkulu bizkor bat, azkida harritu beharko gintuzkeen, baina erabat munduta argi tratatzen ditugun emaitzetara iristeko. Tortura zailoen ia euneko goita bostek, lau eta egun bitartean iraun zuen. Beste euneko bost pasak, Sei eta hamar egun bitartean, eta uneko lauak hamar egun baino gehiago. bat eta hiru egun bitartean iraun zuten beste kasu guztiek. Tortura saio bakoitza erreskadan jarrita, Espainiar demokraziak iraun zituen egun kopurua baino egun gehiagotan, torturatu zuen, gurean, Estatu moderno, Europar Demokratiko zibilizatu bakezaleak. Mila eta irurogeita meretzigarren eta bimila eta amaloogarren urteen artean, ogeita mabost urtez, ordu hartan ama bimila saspireun eta irurogeita mabost egun iraun zituen erregimen demokratikoko egun bakoitza, bete daiteke tortura egun batekin. Espainiako irurogeita masortziko erregimenak eta Frantziako bosgarren errepublikak bezala modernitat europarrak alderdi ilunik badu hori bat, Zenbaki aseptikoetara itzulitako indarkeriak bagenekiena erakusten du. Salbu espenezkoa baino, egiturazkoa eta sistemikoa den praktika instituzionala. Eta erakusten du zerbait garrantzitsuagoa ere. Zenbaki horiek eskatzen dute subjektu torturagarri baten eraikuntza. <tusurra> Bueno, hasi iku gara, bueno prestatudut edo dut bi, bi olerki aurkestea um, eta lehenengoa da um, goxean arte, arte rena, eta erakuriko kodogu treza. Euskara gure izkuntza. Gaur zaila zaizur aitzakian euskera utzi eta naita erdarara duzu jo. Biak zaiagoa izango zaizu. Eta ere zagoa utziko duzu Euskara. Eta nahiago duzu eldera egin. Eta etzi, ala nahi ere, ezingo duzu Euskeraz egin. Euskerak ez baitzaitu ezagutuko. Zugatik iez eginea izango baita ordurako. Bastertu duzunak, bastertuko zaitu. Edari biziegia da Euskerak. Das ist eine sehr gute Sprache. Okay. Wir haben die Baskisch ist unsere Sprache. Mit der Ausrede, dass es schwer ist, hast du das Baskische heute abgelehnt und die Spanische Sprache bewusst übernommen. Morgen wirst du es noch schwieriger finden, das Baskische noch mehr ablehnen und lieber auf Spanisch sprechen. Und übermorgen wirst du, egal ob du es willst, kein Baskisch mehr sprechen können, weil das Baskische dich nicht mehr erkennen wird, bis dahin vor dir geflohen ist. Was du abgelehnt hast, wird dich auch ablehnen. Baskisch ist ein so lebendiges Gewässer, um in irgendeinem Behälter zu verkommen. Oso saiak dira intzultzea, eh? olerkiak, benetan, ezke kriston lana egindu mutilak. Gero? Gero daukat beste bat eta hau da Amai Alazarina. Berak Amai Alazar oso gazteaz izan izazten eta, bueno, poeta bezala izan handia dauka, ez da? Jaio um, zen berrogeita sortzian. Mm. Ja, bueno, um, berrogeita sortzian, bai. Eta bizi da uh, Gipuzkoan. Berarena uh, erat, erakotzen dudana um, mila bereratzion eta irrogeita maikan idatzen idatzi zuen. Hor dago, beto. Jaun goiko guztiak ukatzen dituen emakume bat naiz. Atzo zeruko jaungoikoa ukatzen duen, gero infernukoa, eta gaur lureko jaungoikoa ukatzen dut. Dotrina Agustien aurka altzatzen naiz. Atzo zeruko pekatari nintzen, gero infernukoa, eta gaur lureko pekataria naiz. Utsunean igeri dabilen emakume bat izaten naiz. Ich bin eine Frau, die alle Götter negiert. Gestern negierte ich den Gott des Himmels, dann den der Hölle und heute den irdischen Gott. Ich sträube mich gegen alle Doktrinen. Gestern war ich Sünderin des Himmels, dann der Hölle und heute bin ich irdische Sünderin. Ich bin eine Frau, die im Leeren schwimmt. Vielen Dank. Gero ikusi nahiruena, eh, semen txetago dut urua. Eskerik vale. asko, eta <sharva> lemengo <hum> galderarekin hasteko, zergatik egiten dute topo kontrakultu gunean itxura hain desberdin jadaukaten lau lan hauek. Egoi, egoi. Hombre, kontrakultura gauza eskodalako, eh? ez?? <sharva> eh? <sharva> <sharva> <hum> <hum> Eta koktel bat da, ez? koktel erraldoi bat, ez? Eta zuen moduko koktela, ez? O, o da edo edatekoa, edo jatekoa, edo margotxekoa, edo... Ez? gauza ezberdinak uste dut. Eta gaiago daudere, hemen e, zeritaz gaudenak, ez? Mm. Bai, eta gainera nik uste dut e, hori da, ez da koktel bat, eta gainera nik uste dut ez dela e, kasualitatea Hain diferenteak izan harren, ba, e, Carmela-Bezalako espazio okupatu, autogestionatu baten elkartzen gara dela, delako kasi e, koktelaren baldintza hmm. materialaek hmm. ematen dizkigunaek, osta non elkartu, ez? eta orduan e, ez duk esan duzuna, karo, kultura eta gara gara kontrakultura da oso hmm. oso irekia, oso diferentea, baina behar dira baldintza hmm. batzuk eta hemen juntatzen gara. Ez? Hainera, pues, guztik egiten duguna da kultura ofizialaren aurka edo azpia edo ez? Gugu gadi bidez, gure, gure gaiak beti dira horrokorrean ez daudena. Tira beti um, bastertutako gaiak edo, edo turismo horrekin gauza pera egiten dugu ez? Gure turismo kritikoa da. Guztik egiten nahi dugu jendeari bilbo inolakua den, jendearen zat, biztan lehen ez? es eh, akademikoak eta hori edo turistentzakat ere kontra esori orrokorrean ikusten dugunaren aurka edo kontra edo yeah. David mm. Bueno, euskerara ere gut gutek gutenean da go, ere da go kontra ez da? Kontrakultura. Maiur, <laughs> <laughs> zaez, seraitik euskeraz. Ba, gaur egun solitzarrez euskeraz bizitzea eta euskeraz bizti gauza egiteak, badiru, badiru, dielako kontrarkultura dela bai. dira. Kultura izan barru litzatekenean, ez? Eh, baina bueno, egoera politiko sozial honei, pues asko euskera txokora eh E, mugatzen duelako, eta, eta txokotkatera bardugulako euskara ere bai, ez da horregatik e, karmela modiko lehiago batean euskara egotea beharrezkoa da eta, eta karmela bera euskara dutea beharrezkoa, beharrezkoa da mm. eh. Hombre, <coughs> ez eta gaina iruiztetik kontrakultura kere erantzuten diola igual kaldera batik dela nola ere bai, ez, ez da azorik e, kultura egitea da, kontrakultura egitea, eta dibidez, ba, liburutegian badaukagu mediateka BBK Bilbon, baina noski mediateka BBK e, atzean dauka BBK, atzean dauka Bilboko e, udal, ez? E, e, turistifikatzaile, finanzialitzaile bat, eta, eta liburutegiak sortzen du espazio bat Eh, beste eremu horietan egin daiteken kultura beste modu batera egiteko, beste, beste bate egiteko eta hortiz, mm. beste kultura bat egiteko. Eta, Joanneke, izan du bezala, zergatik kontrakultura euskeraz? Jaiz, egin ikor parkatu, ez dugu izan dugu iliburako so dizberdinak direla, baina esan dugu ez dela kasualitatea, de Carmela bezalako espazio batean da kontrakulturgunean topo egitea, Eta uste utere ez dela casualitatea iru lauliburu hauek edo lan lau hauek euskeratik pentsatuta egotea euskeraz argitaratua eta eta gorki Nik, nionetaz pentsatzen egona izanean ez orbat dago Odril Orden ezaldi oso esagun bat dela e, Jabearen tresnekin ez duzula inoiz Jabearen e, etxea desmuntatuko ez? Eta iruditzen zait Euskal Herrian Gaztelera dela e, jabearen tresnetako bat. Eta, iruditzen zait, e, bai, herri erremugimenduak gertatzen dira Gaztelera, baina, bueno, ari dira jabearen tresnekin, jabearen etxea desmu, de, de, de, desmuntatu nairik edo, ez? Eta iruditzen zait, e, gure gunean, ainjust euskara erdigunean egoteak, ere albietzen duela hori, da, jabearena ez den tresna bat erabiltzea, e, jabearen etxearen kontra nola baita. Bai, ah, dana da, baya, eta eldi berean oso na, natural, a, naturala den autu bat edo ez gero kontziente bihurtzen dela ere uste dod. Ezor badago eta, eta usteu kontrakultura ere hori dala, ez? Eh, autu natural bate de horrelateatzen dela eta gero konturatu zaitezke, ez? Mm. E, Beste aldean kokatu, beste alde batean kokatu ezak zuzure... Ez que justo bizantzen bilan emez, hor kitut. Hora, ba, ba, ba, ba. ah! Hora, hor kitut. Contra... Bueno, sortzi begiko pasarte bat da... Eta beti ez du, ez dut. Euskal ba, Dunok beti contra ez, edo anti, ez? Eta, <tutu>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 antite kontraren. Ondo. Vale. Baixo. Vale. vale, eta amaitzeko ba galdera lotuta, eh zenbait garantzitua kultur proiektu alternatiboak, eh Carmela, Carmela bezalako espazioetan eh, gertatzea eta zer ematen dio gure gun guneak Karmelari. Ondo. <laughs> <Bueno. laughs> Antietak kontrasta. Gure. Ez dakit, da, eh? <laughs> e, guneak zer ematen diuen karmelari, baina guri ustut bai ematen digula, ez? Ja. Hor parte hartzen dugu nori, ez? Ja. Ba, hai. Eta nik uste dut baita ere hor badagoela tradizio luze bat, ez? aurreko galdarari lotuta euskeraren arikin, adibidez e, Euskal Herrian eta Bilbon eta baina bereziki santutxo gaudu ere bai. E, ez dakit? E, eh aurreko eh Zorrintzulo Gaztetxea zegoenean eh euskera herdigunean jartzen zen eta eta kontrakultura euskeratik egiten zen eta hori izan da urteetako lan bat auzoan, ez? E, Carmelo Ikastolak berak ere, ez? E, Auzo langile baten jartzen zuen eh eh horrelako euskeraren aldeko eskuntza proiektu bat eta nikuzte eh gure eguneak nolabait testigu hori hartzen duela. Mm. Ez? Eta eta ez dakit e, ez du horrelako koesta egin baina e, euskeraek euskararen birikietako bat behintzat bada kontrakulturgunea eta hori ematen diou Karmelari eta Bilboori hitzen za ineri e, horri baten. E. <coughs> vale, Balwanik susta ofarketa hori hartuta eta Ibairen hitza hartuta jotako inok esan esateko espaga dauka. Bueno, ni bai. Bai. Claro. Abkoetan itzikitundute itzugu eh socialismo kanean. Eta nik ikusten dut eh hemen Karmela au da entrenatzeko sozialismo. Ja desak. Kulturaren E, hori da, ez? E, hau da, espazio bat e, denbora baten peintsat e, kanpoko arauen arabera e, funtzionatzen ez duena. Hori da Carmela eta hori da Kontrakulturguneare bai. Guenan, no labait gure eskudago, es, ez? espazio hau abitatzen dugun on eskudago e, arau hobeago batzuk, bidezkoago batzuk e, sortzea eta, ez, mikrobizarte bat Eta ikitzea, eh, Carmela mertan dagoz dago. Ikusi eta ikasi. Horrekin, <risa> <risa> ba, jo galutzean dugu. Horrekin, eta konbitea bintan. Demanez zuei. Ai, Jona. Eta. Eta. Eta. Eta. Eta. Eta. Eta. Karmelatik dagoen mundua ikusi eta ez munduain globalizatua, capitalista. Eh, individualista eh, ista eh, da, eta guzti hauek eh josartu zela Karmelara eta Elordi da. Eben, bueno, hemen gauzak ezberdin egiten dira eta ezberdin egite a posiblea da eta funtzionatzen dute eta zuk esan duzu modean classes eh sozializmorako ezagitei entrenamendua den edo baina bueno, ikusten da funtzionatzen bugala. Orduan eh nere adibideoa zona da ba iguale ez dakitea mundura saltzeko baina bueno glikon eta eta esparru gehiago guten hartzenko es eta eta jo de lortzen badugu bestiotezako ez conmigo ez osoa es bienia baizat e, auzoa saltutuko auzoa eh modu honetara eh e, Antola kuntza modu honetan, gero eta gauza gehiago egitea, ba, modu asamblearioan, elkarteak e, sortzen eta jode, ba, hori da, gauza osa augunioan e, kendu diogunak gaurako gaurako esistemari, eh? Laplutu diogunak gaurako esistemari. Mm. Hore, maizta, <laughs> horrekin itxiko dugu eta, eta gombidatzen zuek guztioan emozua es, gunea esagutzeko eta gurekin gauza guztiorek egiteko, ere? Eta sui chalorda. Applaus Applaus Applaus Applaus someone who'll take care of me When I die Will I go Hope there's someone who saved my heart free nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon when I go to bed. How can I fall asleep? a middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there, left in there. around or para lies in life and God saying that don't want to go to the seas watershed hope this soul will take care of me when I die will I go.